بسم الله الرحمن الرحيم ويو تبرص ذلك الجزء فهم كان ذلك الجزء صحيحا كما في كما في الفجر وجب كاملا فاين اعتذر زر... فاين اتراول فساد في طلوع الشمس بتل الفرن خبر <تصفيق> ادمخ كما رواه نواه وقت دا سبب د د پار دشي د پار موس سبب او جوز متصل <سؤال> بیا دا خبرمون ثابت تک لاچکم جوز متصله بالعدا <سؤال> شو اعدا سر متصل <سؤال> شو مبدده او <سؤال> جوز متعین شو دا فاردو سببیت نو بیا او گورا اس آگه خبره او که چره جوز کامل و نو معدده کامل لگا سبب کامل و کامل لگا او که سبب ناکسو معدده را او سبب باطل شو نو معدده باقیلی خبار امزہ اندرالا نکتا سو دسار موسکر اگر اگر چتا سنگا شورو کو نوکت کامل ناکس اجزانشت انور لاناورا خاتلو خبر امزہ اندرالا تامو شورو کو اکدم دربان دیراو خطیر انورا خبر امزہ اندرالا اکدربان دیراو خطو انورا اوز بکایا اور اکا چتا اوکو نا حدیث کی امراضی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی چه داغینام معلومی ہے نا حدیث دا مزید بس خبر پر بھی. نو چه شروع کو نو سبب کامل جز جو جو متصلہ اگر سبب شدہ مجھ دا سبب کامل او معداد شروع کو نا کامل شروع کو نا دیم کامل, نا دیم کامل نا دیم بیا بل کل وقت مکمل ختم شو دو رکات کامل پر او جام رکات ناقص شو موعدد ابتدای کامل شو او منتهی ک شو او سبب د مکمل کامل سبب د مکمل نست موعدد د سبب سره اعداد د سبب سره موافق نشو د سبب کامل ل او موعده ناقص شو خبر زم دالکانو دته وجينا دک موس الاستا ترضیه باطر شي اگ دو کول دچ نفل اغاستا نا پلشو که نا پلنشو بلنکاتور که دوکو لدی دنو بلانوار حاشیوالا دوکو لکلی خوبا هر حال ستا پرزید باطل شو دا پرستا باطل شو وجد دیدادا چه ستا معداد سبب سرا موافقانا شو دین طرق تا مازگر تا چهو گوره نو مازگر که چه تا مز شروع که پر ابتدائی وقت که سبب کاملو مز دیوکو نو مسبب و مکامل شو مسبب او معداد او معمور بھی دا خ تا سبب کامل و او مسبب جز مذ کم کامل و مزګر مذ وقت شروع کو قبل کل عصر یوه نه یوه بالکل ما خامهره اتکه ما خالي کی د پټینراله نو یا وزګر نوی د مازګر مذ شروع کو نور خزېړي دي نو ستاسو سبب د توجه متصله کو سبب دی کنه جدی متصلات ال عدد کا سبب دی اعداد سره چې کم جوزي متصل لا هم او طا چې مسبب کم مذ موجود کنام ناقص دي نو مسسبب ده سبب سره موافق شه تا باندې او ناکسو تا ادا نه کیسه خبرم زه انده لغه نو ادا ده مؤدا موافق شه لہذا د دکر موز مزد د کم ریز د مازیګر مست په کم ریز پنورز یل کی انو کې نو اغم صحیح کی خبرم زه انده لغه نو حاصل او خلاصہ دا وتا چې ماقبل جز کامل نو مؤدب کامل ماقبل جزء ناکسو نو تا نه مطالبه په مؤدا نه نمازی غیر د وقتی مس مناسب مو کامل او مؤده کامل ده مازی غیر مس د دقت از مس لیټ کوره که سبب ناقص او مسبب نه کس مس شو او د سر که حاصل دار تو چې سبب خو مکمل کامل له او مؤدا او مسبب او مستشرق ناقص شوه رکات پټه کو شامل رکات او د نفس او د ختم شوه خبرم زين تراله <متحدث> وصاب مسکري <متحدث> شروع کو نور راغه مطلب داره چې هغه دوباره قزا کوي د مزګر د زیړی کې دی کمز او کنه دا غي قزا نشته نو تي خبره ته دې اشاره قاعده زمونږه مسلک ته اعداد کیاس مطابق شوی پاتیشو دک حدیث چې کوم شیخانو روایت کړي امام بخاری او امام مسلم من ادرک رکعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس چې یو رکعت کو مخک د دینه چې سبي نور راخته نو نه فقط ادرک صوبه اد رسار مز اومنته و من ادرک رکته من العصر او چاتي د مازيګر یو رکعت اومنته قبل ان تغرب الشمس مخک د دینه چنور غروب شین فقط ادرک العصر نو د مز د مازيګر اومنته نو ظاهري چې هغه ګور زمون مسلک حديث دوا له وای چې مازيګر کې یو رکعت په ټیم مونته وایم رکعت د مخامیدو د غروب او سر کيم وېچ یو راکاتو مونته نو زم راکد تلو کيو کې سر پروانه کې مو شو او مسته خوده بلدا خو دا دا دا دا دا دا ش دا یو بالکل د حدیث سره موافق شي یو مسله د ماځګر برکې د دغه رزیمز برکې اده حدیث سره موافق او د سر داسه نه موافق شي یو ترقټی ګور ظاهرين باندې ش کالم رضی شری حدیث نه مڼي خبرانځهن درالا او بل ترقټی د امام شافعي سره مسله کوم دي چې د ماځګر برکې د سر برکې اغه مو خبر څنګه انت دا هغه تک مستدل دی د دې حدیث موږ جواب کوو چې اصل کې دا شیخانو چې کوم روایت کړی دی دا روایت واقعا چې امن نو صلی الله علیه و سلم نه خبر څنګه انت علا یو جواب پدین تعالی چې ترمذی په خپل باندې لیکلی چې دا د ناصی د معذور برکه دی معذور لپس هم یاد نه دی قبل از مې کتلو خو دا ناصی دی او کس نموزیر او اکدم وترایا تش نه یو رکعت شو او بل سر کمد کړه یو په ټیمه کوی په ټیمه کونده د نصیباره کړي هغه یو د عام مزبر کنه د زمونږ د زمون قانون د عام مزبر کړه خبرم دا. زه درال یو ومن جواب خدای خدای جواب او اصولین کولم نه دی دا خطاستمای دی حدیث نه لیکلې دي ان تکي په طلا خو زیه لیکلې او دین جواب دیندار شي هغه عام اصولین زمونږ کینې موږ دی حدیث کی اصل کې یو طرف او بلتره تحديث کرا دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام مونږه منکړو صحابه وینه هانه پیغمبر اسلام مونږه منکړو د خبرينات چې مونږه مذکو په وخت د طلوع او په وخت د سر د پاسا کېدو کې استوا او شمس کې او د غروب کې د غواو کې تعرض ده دې ته د دوو وختو کې تعرض راغی استوا برکه هو دغه حدیث کې چې چرچا نمازګر مونږه مونږه تیار کړه د سر منظور راکړه د کې دې دوه مسلو کې د دوه احاديث متارض دي کومه کومه د او د ماخا موجکي د احاديث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پتانل کې کم کتاب دی خدا روایت ام راغسته ټول کتابونه راغسته ده احاديث کتابونه پیغمبر اسلام د دې وخت کې منع کړل نه دا یو ترتدار روایت ده چې پیغمبر اسلام د دې وختونو کې منع کړل د نماز نه بل طرف کړیو راکاتو مونته کې او دی بیٹه مې اوکو مې مزدوش اوس دغه طرز خبرونه درازي خصوصا دصار او دوه ماخان ماجګر مزدبرک طرز دی د دې وجې اصول لفقې دال جیزه تعارضات ساکه ده د ساکت شي دی وې پدامل مکو دا حدیث مونږ مونږ نه پاغنه کو پدامل مکو دې حدیث صبره مونږ مونږه په قدم نه گو دې په هغه مګا دې په راځنه کې تاسو وګورئ د دې په څیر چې په خپل <سؤال> ګیوګو نه په حدیث باندې د عمله وهږي الګا <سؤال> د مطلب دا نه وي حدیث الله تعالی کا دې په قدمه کاری درته مونږ کې نه یې کا مونږه بالکل نه کو دا بل وی و دې دې ته مونږ کې وکړه خبر او بل حل تعارض بشراکه منطقه ضالو عملکو عمل عملکو دای پاو ما کومو سید دغه دغه کده ما کومو سید په ضالو یې کوم خبرمځه اندراله لاندې دلیل تراشه لاندې دلیل که چماو کتلند کیاست تقاضا اوم دغه کدا وقت سبب دے او دا مؤدا مسبب دے سبب چې د مسبب سره موافقه کی نو باور صحیح شو دنا زیګر که چ کیاست او ګورې د زړی وخت کې مزو ا هغه سبب نه کیسته مسببم نه کیسته موږ ور موځوش هرانځه انداله او دا صاحب یاتې وګورین نو کامل كامل او ودا مسبب نه کیسته نن موږ د ساره غهونه شابه دوباره کوي فرضيه دي باطل شه نده ماځګر والی حدیث باندې موږ عمل کوو او قیاس موئید کوو او قیاس سکندر موئید نه کوو لہذا من طالب نه عمل دلیل راتلو کې موږ په ګړ عمل کوو اوست قیاس بیا موږ ته حدیث په دورو حمله کې په تعرض به څنګه عمل کوي تعرض مطلب دا ځلان دی په واقع عمل دا جومم کیا استرالو او کیاس کې یو کیاس موئید کو نه په نامال کو بل غیر موئید کو په نامال مون متر کو په باندې کو په تعرض سره خبرونه یې تراله نو له هغه حدیث څخه راځي نه نه مونګه منع نبی رسول الله صلی نو دغه تعرض راغې دو نمازی گر بارک مونږه دک حدیث واغستو چې کوم څه شه پکات رکت رکت من لازم پکات ادرک لازم صحیح او دابل حدیث دک حق پیدا درو اوقات ول حدیث په عمل رسول الله حق نمازګر کې د مونږه تارق د وجه نس کړو پرې خاوه خبرانځن او د ستار دک حدیث مونږه حقیا اسمعید کړ دا چې په عمل درو وختو کې منع کړی صحیحو نو پو وقت تلوخ کی منگا منع کڑی نو دی بارکی منگا چه کم دی دا حدیث واغست دا درو اوقات والا چه منع کم دا اپران جائیں انترالا نو کیاس اگر دکا حدیث معایت کا پکت ادرکالعاصر والا او بل شک کی کیاس دی بل حدیث کی او صورت درو وقت کی منع را صحیحو نو دکا منوالا حدیث معایت کا سار که منگوائی موزی باطل شو خبرمځان درا لغ ندا د دې بارکي اغاز مسلک دي اده امام مسلک په پد کې جدا دي د اغه جواب مونږ شو سار مزي او نور بیا تفصيل اغه څه واده د یاد او ساده دې بارکي تفصيل انتهایی څه واده په دې باندې انتهایی باسط کی یا په نورو کې دې انتهایی باسطونه شوري خو اغه ته ضرورت شي چې هغه ديځه بیا اخر انو د دې وجې نه هغه پیکاب او شافي باسکې حدود را اصولي خبردل تک تا سودا یاد او ساتل دې کوم خبره کوي چې بس جز توبره ما قبل جز کامل نو کامل كامل ما قبل جز ناقص مؤدا ناقصه ما قبل جز باطل نو مؤدا باطله ما زیګر هغه سو مسبب نه مسبب نه کې سر مسبب سبب کامل او مسبب او جز ناقص نور خاطرې یو رات ته او دیا پتله کوم باندې شکالو کی حدیث کی راجسته دو دواره ټیمه غاکيږي نو مون जबाबدار کو چې حدیث کی راجسته دو دواره ټیمه کې بلکې علي کامر اسلام ۱۳ ټیمه کې مو خبره نه دا تارو چې پدوار موږ عمل کو مطلب د اعلان دی دلیل ته راځي لاند د دلیل قياس ته قياس یو حدیث ته نمازګر غو موید کو دغه حدیث موید ته په قياس سره چې بس من قдай یو حدیث باندې موږ په حدیث باندې عمل کو چې کوم کوي کی... کیا سپېک کوم کی شي کومه معینت پد شوا د یو خارجي علاوه مسالات دا یا ساته چې یو خاص د عروج او د طلوع او د استوا شمس وقت نه د کراحت انتہی والے په دې ممنوع دی عبادت بالکل طلوع او بالکل استوا او بالکل ادب معلومات څنګه ان شاء الله اچې کله کله تاسو راشن په دې باندې کوښ شي چې استوا به څنګه معلوماتي نو به تاسو سره د پاسره 15 18 جګړ باندې هم کوښ شي خپله منځه لګمuje عربیانه صدې دابا البته په هغه خو یو دک وخت د دې د کارحت انتهایی اشد ده خبره منځه لګم دی کی تقریبا تقریبا د دې عبارت څخه او یو کرحت د د دموز نوال تر دروس کو درنوخ کارا که دو پوریدا کرا نو دیکی تقریباً بازو خوب کی ویلی دیچی جنازی بارا که خوب بلکل اتحائی که ساحل لے زکر ده جنازی اجوب رازی پو حضور سر جنازی تیارا شوا ده حاضرات پتا ہونے لگی چکم وقتی مڑی مڑی ځنازې د پر وخت جنازې د پر وخت سبب نه ده جنازې د پر وخت سبب نه ده جنازې د پر د جنازې د فار احضور المیت او حضور الجنازه سبب دي حضور الجنازه دی انتهای ځل کې و شم کی تابعنده ده یا ليس پر کم وخت سبب نه ده نو ته نیتې د هر سبب حضور الجنازه کټ میت چې او بیا کوشش دا تدارده چه دا انتحای <متحدث> کرامت والا وقتونو جلی بلکل غروب که بازه چیم که مخیرزو که زمون دیکن ما جنازه که جنازه دوران که مسایل بانده چه او دکا اوکاتی او ده دینا مخی اوکاتی که نور پا زیادی کی او نیر پا انتحای زیادی کی جنازه را شنو تا سدا سمت ہوئی جنازه که می یو کلو بیا ما خاموز پسیو کلو بیا مجتای جنازه او دوی چه دا اگر حضور المیت حضور الجنازه اگر سبب دې چې مرتيار شه خیره سبب نه چې درې دا مقروه ما ماځګر موسفشي 5 ټیم چې د غروب نمره کې مکه چې انتهاء د غروب راځي اغه نه کول شه سار کیمرالا نو اگر ټایم کې نه کول شه او بینه هیڅ رقم انتهايي والا وخت دی بالکل دلو صحیح شه د دې کرحت سو باندې کې عبادت اغه دې پکارهونکې او د دې علاوه د د بر ټیمونه د دې کرحت کم د سار او د ماځګر د موږ راستو غروبه پوری غروب د غروب نه د دې دوه ورتلو کې او کو جوړه لیکللی چې والا بس بیان یصلی فی هاذان الوقت د الفوالد وان ایوس جدا لتلاوه بس او کوم مقاله عبارت ته د طالبات او تر ته یاده قصیدې تلاوت ته کټه کې او کده کې چې کوم ده یعنی بل نه سوې چې د تلاوت مې عبارت مته وې نه ها کزا نو کړه تایم کې فواید د قضاټ او علماو لپاره جایز دي صحیح شو او کړه تایم کې سیدت علاوه کې نو علماو لپاره جایز دي کړه تایم کې جنازه کې صحیح شو علماو لپاره بازو پکې کراهت لګلره وا کراهت د کینځهی کراهت د تحریمین رقم چې هغه وخت کې انتحال غروب دي او دې دوه وخت کې جام مو جایز جنازه او تاسمه بالکل هغه دغه کوم مسلېات ساده خو داګه درو وښتو کراه دا یو خارجي مسله وا خو دې سره متعلق کرا دا اندهې سيوال د دې نه الودن وروقطلی چې دې کم کراه ستاره صحیح شو فټې مموز لکه کی کراه نشته قضاشه سید تلاوت شه جنازه شو یا سار کوم خصوصا جنازه سار کوم کدا ټایم کرا شنو لاول کوشش دا کوي ان چې دا دا دا دا جنازه داس ټایم لا اندازه تیار شي چې دغه ټایمونو کرا نشو په تاسو سار مرګ بالکل تلو کېدونې لکه مخته مخ کراه یا نور مبصره ته کی په څه کو جنازه کوله خبرته اندرا نو اخره دا ویو ان تبرسي په ذالک الجوز موتبرکلی شی واسطه د دک جوز د دې صحه او فساد طبقاته شی کیاس په کول شی نو پاین کانه ذالک الجوز او کتر دک جو صحیح هن صحیح وو کما پی فی الفجر لك څنګه چې فجر کې دې سار کې دې واجبہ کاملن نبي بسيو مؤداب واجبہ کاملهږي فایزه ترزل فساد نو که پس عارض شي فساد دې سار بتلوى الشمس رابتسبس رابتلوى الشمس نوبطل الفرض وبطل الفرض نبي افرستاسجو باطل شو اجي نقلتيجو فرضيت صر باطل شو نقلتيجو ها برمزا ين ترى لكنا نو اجي كدوا قولي فرضيت قولي لا على لا, لا. مطلب دا اصلا نوز دي باطل شنو بعدي اصلا نوزم باطل شو بعضي وين لا نقليت يبقى قرار دي. بس طلوع ملو ختم شي دي فزا بان الولادي بلكاتي مسريو زيكي شي د سد دولاني چې دا کار خدامشي دا نرم ځای درا لګل بل د وسره عزایږي انا بسنا کوي خو باوی نه اصلا مز باطل شي خبرم زين ته الله وين کنا او کو دغه جزء فاس دنده پاسه ده, ده کما بيل عصر لکسم چې عصر کوي کما په عصر استانه کوله کسان چې د مازیګر مز ابتدا شروع کیله کله استانه په سر نه شروع کول لنظام کوه کما لکه د مز د مازیګر د سره شروع کی په وخت د احمرار په وخت سره شروع کی احمرار کې نو سبب سے نو واجب ناکسن نموس شو کو فی وقت کہ سبب ناکس نو واجب ناکسن نامدام شو حدا باندے واجب شو خو ناکس نو فیوت پیت ادی دے اداکی پیت اڈا ممور ممربیہ با ادا کول شی بصفت النقصان بصفت دو نقصان سرا نو سبب ناکس او مسبب نو ناکسن سبب نو مسبب سره موافق شو لہذا د ذمس شو طاری شو تاخیر باندي دے تاخیر نو پاغه دی وسبب ومسبب یو شانت جو اه دزيم افاره وشو تنشتك حدب